Bismillah, Alhamdulillah, Wassallatu Wassalam ala Rasulillah wabang. Kala al-misnif rahimahu Allah Taala, di kitabnya istimau jujush Islamiyah, ala harb al-muhtilah wal jahmiah. Wala al-Usman bin al-Sa'id al-Darimi, al-Darimi, Imam al-Hafiz, ahad a'ima al-Islam. Pada kita Qalah hadassana Musa ibnu Ismailah. Qalah hadassana Hamad, wahabnu Salamah. Hadassana. Qalah hadassana. Qalah hadassana Attab ibnu Sa'ib an Sa'ir ibnu Zubair an ibnu Abbas radhiAllahu anhu ma. An Rasulullah sallallahu anhu sallam Qalah, lama usriya bi, marar tu birahat, birahat tayyibat. Fakultu ya Jabri ya ya Jabraila, ma hadi Jabrailu, ya Jabrailu, ma hadi rah ma hadhi raiha al-tayiba. Kala hadi hadi raihatu ma sittat ibnati Fir'auna, wa awladha, kana tumshtuha fawq al min yadiha, fakalat bismillah. Fakalat ibnathu Abi. Qalat la wala akin rabbi wa rabbu abiyi kalla Faqalat ukbiru bidalik abiyi Faqalat naam Faakbarat hu fada'a biha Faqalat faqala man rabbuki Halaka rabbun gairi Qalat rabbi wa rabbi wa rabbukallahu Aladhi fis sama'i Faamara finukratin minnuhasin Fauhmiyat thumma da'a biha bi walidiha fa alqahum fiha wasaqal hadith bitulihi wasaqal haditha bitulihi wasaqal haditha bitawlihi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd ikhwatul kiram akhwatul karimat kita masih dalam penjelasan dalil tentang Allah itu tuhan yang di langit tuhan yang di atas sudah berpuluh kita lewati dalil-dalil Dan masih tetap kita baca dalil-dalil tersebut Karena itu disebut mungkin dengan nama Ijtima'ul Juyusil Islamiyah Bersatunya seluruh tentara-tentara Islam Alahar bil mu'attilati wal jahmiyah Untuk memerangi pemahaman jahmiyah Yang menafikan Allah di atas Ya, Sudah berpuluh kita baca dan kita lewati kita akan lanjutkan lagi. Qala Utsman bin Sa'id Ad-Darimi imamul Hafidz احد ائمه الاسلام. Berkata Utsman bin Sa'id Ad-Darimi yang digelari dengan Al-Imamul Hafidz salah seorang ulama Islam. Haddatsana Musa bin Ismail, qala hadatsana Al-Hammal bin Salamah, qala hadatsana Atha' ibn Sa'ibi an Sa'id ibn Jubairin an Mi'abasi radhiyallahu anhuma. Dia berkata yakni Adari Ad kami berkata Musa bin Ismail memberitakan kepada kami. Dia berkata Hamad iaitu ibnu Salamah menceritakan kepada kami dan dia berkata atau bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dari ibnu Abbas sediunahumah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lama usri bi tadkala aku dinaikkan ke langit. Tatkala aku diisrakan, di diperjalankan di malam hari Pada peristiwa Isra' Mi'raj Marartu biraihatin tayibah Aku melewati tempat yang begitu harum sekali, semerbak wanginya Fakultu ya Jibra'ilu maha dihiraihatu tayibatu Aku pun bertanya, wahai Jibril, ini bau apa begitu harumnya? Kata, kata berkatalah Jibril, "Hati ini rasa maishat ibu bapa Fir'aun, dan anak Inilah wangi yang keluar, yang harum yang keluar dari tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya. Kanak, iya. Jadi harum tersebut adalah harumnya wanita tukang sisir tersebut beserta harumnya anak-anaknya. Yang dahulu kerjanya menyisir putri Firaun. Kanat tumashithuha. Fawaqa al-mishtu min Suatu hari dia menyisir putri Firaun, maka jatuhlah sisir itu dari tangannya. Faqalat, maka dia berkata bismillah dengan nama Allah. Dia ambil, dia akan menyisir kembali bismillah dengan nama Allah. Fakalat ibnatuhu Maka berkatalah putri Fir'aun Abi Siapa itu Allah Apakah yang kau masukkan Adalah dengan nama ayahku Qalat Allah Dia berkata tidak Walakin Rabbi Warabbu Abika Allah itu adalah Tuhanku Dan Tuhan ayahmu Fakalat Warabbi Warabbi Warabbu Abika Ya Dia adalah Allah Allah Fakalat Ukhbir bidalika Abi Bolehkah aku beritahukanlah ini kepada ayahku? Fakalat Namm berkata dia silakan beritahukan. Fa'akhbarathu maka dia beritahukan oleh putri Fir'aun ini kepada Fir'aun. Fadaham biha. Kemudian Fir'aun pun memanggilnya. Fakalaman Rabbukhi. Fir'aun bertanya Siapakah Tuhanmu? Hala kata Rabbun kairi. Apakah engkau punya Tuhan selainku? Fakalat Rabbi wa Rabbuka Allah. Al-Ladhi fi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Dialah yang di atas langit Ini ya, Perkataan Orang-orang sebelum kita Pada zaman Musa Subhanallah Sungguh aneh sekali jika berpuluh dalil ini Beratus dalil Semuanya tak sahih, tak benar Tapi Allah bukan di atas Tapi Allah di mana-mana Atau Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dikatakan dalam alam Tidak di luar alam tidak di samping alam, tidak di bawah alam, ya artinya tidak ada Allah. Inilah perkataan mereka. Kemudian, fa'amara binakratil minu hasin fa'uhamiyat maka disuruh oleh Fir'aun untuk dibuatkan kuali yang berasal dari tembaga, kemudian dipanaskan kuali tersebut diisi padanya minyak atau air, thumma Daa biha wabii wabi wa wala diha. Kemudian Fir'aun memanggil perempuan tersebut tukang sisir putrinya dan anaknya. Faalqawm fiha. Kemudian dimasukkanlah ke dalam tempat tersebut wasa kalhadisabi Kemudian hadis diterbitkan dengan panjang lebar dalam kisah isrofmi orang Nabi yang mulia Nsallam. Intinya dalam hadis ini tukang sisir tersebut mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang di atas langit. Ya. Dan inilah keyakinan seluruh kaum muslimin. Dari zaman ke zaman. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu pulalah keyakinan Musa dan lain-lainnya. Naam. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana malakul mautiy ya'tin nasa iyanan, Fata Musa faratamahu Fadahaba biaynihi Fa'araja ila rabbihi azza wa jal Faqal Ya Rabbi Ba'atthani ila Musa Fa'latamani Fadahaba biayni Walau la karamatuhu alaika Lashakaktu alayhi Faqala irja' ila abdi Faqullahu Faliyadahu Ala mutuni thawrin Ala matani Ala matani thawrin Falahu bi kulli syaratin tawarat biadihi sanatun ya'ishuha fa'atahu fa ma amarah Bih fa ma ba'da zalik qala al maut qala al an tabat nafsi fa shammahu shamatan khabad fiha wa radda Allahu ala wa radda Allahu ala malik al maut basarahu wa radda Allahu ala malik al mauti basarahu Wa anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya hadis ini diriatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya tetapi juga terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya tapi tanpa sebarang redaksi Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, malakul adalah malakul maut dahulu kala mereka datang kepada manusia a'yanan ya, dengan terang-terangan terlihat Kata-kata iyanan inilah yang dipermasalahkan. Ya dalam sebagian riwayat tak ada kata-kata iyanan. Ya yang jelas dia datang kepada manusia tertentu. fa'ata Musa. Dia, dia pun datang kepada Musa. Musa tak tahu itu malakul maut. Falatomahu. Maka karena dia datang dalam bentuk manusia, ya, dan dia mendekat kepada Musa, maka Musa tak mengetahui ini orang. Dia mengira orang ini akan berbuat kejahatan. Tawmahu, maka Musa menempelengnya, Tempeling Musa dia bi Maka satu matanya Ia lepas Menunjukkan kuatnya Musa Musa kuat sekali Sekali tempeling lepas mata kawan <laughs> Subhanallah Hadis ini Sebagian orang menolaknya Padahal dia terdapat dalam Sibukannya saya Muslim Ya, karena tak sesuai dengan akalnya. Bagaimana mungkin makhluk maut ditempeli musa lepas matanya? Ya, kenapa harus tolak jika hadisnya sahih, riwayatnya benar? Kita katakan, karena makhluk maut dalam bentuk manusia dan musa tak mengetahui itu makhluk maut. Ya, Faarajailah Rabbih maka dia pun naik kepada Tuhannya. Ini menunjukkan Allah di atas. Dia naik kepada Allah. Fakala ya Rabbih dia pun mengatakan Tuhan. Ba'ahtani ila Musa Engkau mengutusku menemui Musa Fa'ala tamani fadha ba'bi'in Aku mendatanginya Dia tempel dengan aku Akhirnya mataku satu ini Seperti ini keadaannya. Uta satu matanya Walau la karamatu alaih Kalau bukan karena kemuliaannya bagimu Aku akan Ya syakaktu alaih Aku akan buat seperti itu pula dia Faqala raji' ila abdi'i maka Allah mengatakan kembali kau kepadanya ya fa kullahu katakan kepadanya ya fal yadha yadahu alamatni thawrin naklah letakkan tangannya di atas unggung sapi falahu bi kulli syaratin tawarat biyadihi sanatun ya isuha maka setiap bulu-bulu sapi yang tertutupi dengan tangannya Sebanyak itulah umurmu. Berapa yang mampu kau tutup sebegitulah umurmu. Fa atahu fa balladahu ma amarahu malakul maut kepada Musa, memberitahukan dia adalah utusan Allah. Allah suruh seperti ini, seperti itu. Ya. Faqala maka berkata Musa. Fa ma ba'da setelah itu terjadi ya umurku sebanyak bulu-bulu yang ada di bawah tanganku ini apa setelah itu qala maut berkata malaikat maut setelah itu kematian akan datang menjemputmu qala al ana tabat nafsi setelah umurnya pun berakhir datanglah malaikat maut berkatalah Musa ketika datang malaikat maut al ana tabat nafsi hari ini sekarang barulah tenteram jiwaku tenang jiwaku Ya, karena para nabi itu biasanya ketika mau meninggal Allah berikan baginya pilihan. Fasham mahu shamatanu kabar roh Maka ya malakul maut menciumkan dia sesuatu dan ketika itulah dicabut ruhnya. Waradu ala malakul ala malakil mauti basarah dan Allah kembalikan penglihatan malakul maut. Ya, hadis ini panjang ya, dan ada terdapat dalam sunah bukhari muslim seperti ini pula. Naam menunjukkan Allah di atas. Nah. Hadisun sahihun aslu wa shahiduhu fi sahihain. Wa qala aidan haddathana haddathana Abu Hisyam Ar-Rifai qala haddathana Ishaq bin Sulaiman qala haddathana Abu Ja'far Ar-Razi an Asi bin Bahdalah an Abi Salihin An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ulqiya Ibrahimu finnari qala Allahumma innaka fis-sama'i wahidun wa ana fil ardi wahidun a'buduka Hadisun sahihun asluhu wa shahiduhu fi sahihain hadis yang tadi adalah hadis yang sahih dan dia memiliki redaksi yang sama terdapat dalam Bukhari Muslim وقال أيضا حدثنا أبو هشام أتى أبو هاشم الرفاعي قال حدثنا إسقى بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدله عن أبي صالح أن بهريرا إن لهن من صناد هي جميع الراويين هذا نامنهم mereka kalau kita mau mengetahui setiap perawi ini ada di itu di ulama buku-buku namanya buku-buku tarajum ya dari Muhammad sampai Abu Hurairah, inilah inilah derantainya. Kalau mau mengutuk hadis tersohhif tidak sohif, dia adalah siapa perawi yang terdapat dalam rantaian hadis tersebut. An Nabiul radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah ujungnya. Semoga Allah meridzainya. Dia berkata, "Kala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, lama ulkia Ibrahim fiddinar. Tatkala Ibrahim dicampakkan dia ya, ke dalam api, kala maka berkata Ibrahim." Kerana Ibrahim malaikat ketika akan dibakar oleh Namrud mereka tak kuasa mendekati api kerana panas bersangatan. Karena mereka mengumpulkan kayu bakar begitu banyaknya untuk membakar Ibrahim, sehingga mereka campakkan Ibrahim dari tempat yang jauh ke api. Mereka siapkan semacam ketapel, ya, menjanik. Dengan itulah Ibrahim dicampakkan ke api. Ya, ketika Ibrahim berada di atas, Maka berkatalah Ibrahim, Allahumma innaka fi sama'i wahidun Tuhanku ya Allah, Engkau lah Tuhan yang di langit, Engkau lah satu-satunya Tuhan di langit, maksudnya di atas langit. Wahana fil al wahidun dan aku lah satu-satunya hamba di bumi ini, maksudnya beriman dengannya. A'budukah dukah yang menyembahMu semata. Nabi Ibrahim ketika itu hanya dia beriman di permukaan bumi ini semua. Sebelum beriman kepadaNya Lut, sebelum beriman kepadaNya Sarah, Allahu Akbar Pernah di bumi ini hanya Ibrahim yang beriman. Subhanallah Inna Ibrahim Kana ummatan qanitan lillahi hanifa Kerana itulah diantara tafsirannya Ada yang mengatakan Inna Ibrahim ummatan nah, Sebenarnya Ibrahim itu adalah satu ummat meskipun sendiri Sebagian memaksirkan kata-kata ummah dengan Satu ummat Karena hanya dia sendiri yang beriman ketika itu Fa lahu Kemudian barulah beriman Kepadanya Lut Ya Nah Wafat al-Tirmidzi. Min hadits al-Awza'i. Hadda'ni Hassan. Kata Abdullah. Hadda'ni. Kata Abdullah. Hadda'ni Hassan bin Atiya. Atiya. Atiya. Kata Abdullah. Hadda'ni Hassan bin Atiya. An Saeed bin Mustayyib. Anahu. Lakia Abu Hurairah radhiyallahu an. Fakal Abu Hurairah. Asal Allah an yajma'a bini an yajma' bayni wa baynaka fi suqil jannati fa qala sa'id a wa fiha suq qala akhbarani rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlil anna ahlal jannati Ida dakhaluha nazalu fiha bi fadli a'malihim fa yuzanu lahum fi miqdari yaumil jum'ati min ayami dunia. فَيَزُورُونَ فَيَزُورُونَ الله تبارك وتعالى فَيُبْرَزُ فَيُبْرَزُ لَهُمْ فَيُبْرِزُ فَيُبْرِزُ لَهُمْ أَرْشَاء أَرْشَأُ عرش وَيَتَبَدَّأُ لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَيُضَاءُ لَهُمْ مَنَابِرَ مِن نُّورٍ وَمَنَابِرَ مِن لُّؤْلُؤٍ وَمَنَابِرَ مِن يَاكُوتَ وَمَنَابِرَ مِن زَبَرَجٍ كُلُّ الْكُلِّ, الكل بِرِفْفٍ فَيُضَاءُ لَهُمْ فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهما وما فيهم دنيا على كثبان المسكي والكافور ما يرون أن أهل القراسية bi afdal minhum majlisan qala abu hurairah radhiyallahu an faqultu ya rasulullah wa hal nara rabbana qala na'am hal tamaruuna fi ru'yati shamsi wal qamari lailatal badr qulna la qala kadhalika la tamut la tat la tamaruuna fi ru'yati rabbikum wa la yabqa fi dhalikal ولا يبقى في ذلك المجلس أهاد إلا حاضر الله محاضرةً محاضرةً محاضرةً حتى يقول حتى يقول للرجل منهم يا فلان يا فلان يا فلان بن فلان أتذكروا أتذ يوما يوما كذا وكذا عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا عملت كذا وكذا, عملت كذا وكذا, عملت كذا وكذا, عملت كذا وكذا Fyadakk, fyadak, fyadakkeruhu bbbaghi gadaatuh fi dunya. Gadaatuh. Gadaatuh fi dunya. Gada. Gada. Bbbaghi gadaatuh fi dunya. Fayakul ya Rabbi, afa lam takfirli? Fayakul. Bala. Faby. Faby saatin. بلغت بلغت بلق منزلتك هذه. قال فبينهم فبينا قال فبينهم على ذلك غشي غشيتهم غشيتهم غشيت غشيت غشيت غشي حسبك يكفي بعدين تواصل. وفي الترمذي من حديث الأوزاعي دردلم دل سن الترمذي دردالر Al-Imam Al-Auza'i qala haddathani Hassan bin Atiyyah. Warakata Auza'i Hassan bin Atiyyah mamritakan kepadamu An Sa'id bin Musayyib dari Sa'id bin Musayyib tabi'in, salah Ta seorang ulama tabi'in dan dia menantunya Abu Hurairah, Putih Abu Hurairah dinikahi, annahu laqiya Abu Hurairah. Sa'id berjumpa dengan Abu Hurairah mertuanya. Faqala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah Asalulillahaa annya jama' bayni wa bayna kafisukul jannah. Aku bermohon kepada Allah semoga Allah mengumpulkan aku dan engkau kelak di surga di pasar surga. Fakalah sa'iidun awfihas sukun maka bertanya Sa'id apakah di surga juga ada pasar? Kala akbaran rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Abu Hurairah menjawab Rasulullah pernah memberitahukan kepada aku anna ahla jannah ti idadah kaluha. Bahwasanya penduduk surga ketika mereka telah masuk ke dalam surga, nazalu fiha bi a'malihim, maka mereka akan masuk sesuai dengan tingkatan amalan mereka. Ya, banyak amalannya tinggi kedudukannya. Fa yu'dhanu fi miqdari yawm al dunya maka diizinkan bagi mereka, ya, kira-kira seharian pada hari Jumat dari hari-hari dunia untuk apa fayazuruna Allah taala agar mereka dapat berjumpa dengan Allah subhanahu wa taala di hari tersebut di hari Jumat ya fayubrizulahum arsyah maka Allah tampakkan kepada mereka arsy Allah wa maka Allah subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka fi radatin riyadil jannah mereka ada di taman daripada taman-taman surga mereka melihat Allah Paiyudzaholummana birumin nur disiapkanlah untuk mereka tempat-tempat tinggi, ya, yang terbuat dari cahaya. Wamana birumin luk-luk ada yang terbuat dari permata. Wamana birumin yakut dari yakut. Wamana birumin zuburjat, zuburjat, ya, dari jenis batu zuburjat. Wamana birumin zahab dari emas. Wamana birumin firdah dari perak. Waajazushadannahum maafim daniyun duduklah seluruhnya bahkan duduklah yang paling rendah diantara mereka dan tidak ada ketika itu yang rendah ala kusbanil miski wal kafur ya yang paling rendah itu duduk di atas tumpukan yakni bagaikan gunung-gunung tapi atas yani terbuat daripada al kafur yakasbanil miski wal kafur di atas tumpukan daripada yakni harum haruman, kasturi dan kafur. Mauyerona an ahlakarasi biafdal minhum majlisan. Yang duduk di bawah tadi tidak pernah mereka mengetahui bahawa di atas mereka ada orang-orang lebih tinggi dari mereka yang duduk di atas, ya, tempat-tempat yang bermacam-macam tadi saya sebutkan di atas. Ya, mereka tak tahu di atas mereka ada lebih dahsyat, ya, kenikmatannya, tempatnya. Qala Abu Hurairah. Maka berkata Abu Hurairah, "Fakultu ya Rasulullah. Aku pun berkata, 'Ya Rasulullah, wahal nara Rabbana. Apakah ketika itu kita melihat Tuhan kita?'" "Kata Nama. Kata Rasulullah, ya. 'Hal tu maru nafiru ati wal qamarirat al badar. Hal tu maru nafiru ati wal qamarirat al badar. Apakah kalian meragukan kerana dapat melihat matahari bulan, matahari di siang hari dan bulan pada malam purnama? Kaulah, lah."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 Hatta ia berkata kepada seorang lelaki di antara sampai Allah perdialogkan mereka ahli surga. Allah berkata, "Wahai fulan bin fulan, atadhkuru yawma kadza wa kadza? Ingatkah dahulu di dunia, hari ini dan hari itu?" Fa-dhakkir ba'de ghadaratih fi dunia. Allah sebutkan kepadanya tentang apa-apa yang dahulu dia tergelincir di dunia dengan dosa-dosanya. Fa yaqulu, "Ya Rabbi. Dia pun menjawab, "Wahai Tuhan, afalam taghfir li? Bukankah engkau telah ampunkan saya?" apa yang bala maka Allah berkata ya fabisyaati -si magfirati walaghta manzilata karena luasnya rahmat lah engkau menempati posisimu ini ya padahal engkau dahulu memiliki kesalahan qala fa bainahum ala dhalika dasyyatuhum min fawqihim famtarat alaihim tiban tatkala dalam kondisi demikian maka tiba-tiba datanglah awan di atas mereka Kemudian turunlah hujan, ya. hujan tersebut bukanlah air, tapi merupakan parfum. Waam tarad alaihim tiban, wangi, parfum, hujan parfum. Subhanallah. Parfum itu, ikhwan, di dunia ini saja. ada parfum yang masya Allah mahal-mahalnya. Sekali dipakai, od itu od yang asli itu kadang-kadang sampai seribu rial harganya. Seribu rial, tiga jutaan, beberapa sisi saja. Ya, Itu parfum dunia Makanya dicuci pun tak hilang Subhanallah Ada juga parfum 10 ribu Pakai sekejap 2 menit hilang Subhanallah Ini saya bayangkan parfum dunia saja ada yang mahal-mahal Subhanallah Berapa sisi sampai Allah Ya, Bagaimana dengan parfum Di akhiran sana Bagaimana jika hujan parfum tentunya parfumnya nomor satu <laughs> subhanallah turunlah hujan berparfum tersebut nah kamil ustaz lam yajidu mitla rihi syai'an qad thumma yaqul qumu ila ma adattu lakum adattu adattu lakum minal karamah fakhudum fakhudum mastahaytum mashta, fanati Panagi sukan, Qad Qad hafat bih, Qad hafat bihil Malaika, Fihii maalam tundur alaun ilah mislih, Fihii maalam tundur alaun ilah mislih, Maalam tasmul Azzali, Walam yahtru ala al Qulubi, Fayahmul ilaina masdhahina, Fayahmul, Fayahmul ilaina masdh masdh masdhahina la yabay'u fihi wa la yashtara wa fi dhalik wa fi dhalika as-souq yalqa ahlu al-jannati ba'dhum ba'd bi ba'd ba'dhum ba'dhan fayuk fayukbilu fayukbilu ar-rajul fayukbilu ar-rajulu dzul manzillati ar-rafiati fayalqa man huwa dunahu wa ma fihim daniyyun fayay fa yaruhu ma libasi fama Yanqadi akhir akhir had akhir akhir hadisnya hatta ytempelalaihi ahsan minhu. Wadalikah anhu la ybet la la yta la ytbagi la ynbagi la ynbagi li ahd an yhzana fiha. Thuma nansarifu ila manazilina. Fa tatalakana azwajuna fa fa yukla fa yakulna. مرحباً واهلاً لقد جئت وإن وإن بيكا من الجمال والطيب أكثر مما راف رافق, رافق راف, راف رافقنا رافقتنا عليه فيقول إن جل إن جل سن إن اليوم إن جل سن اليوم ربنا الجبار ويحقنا An, -khalibah. Nan -khalibah, an nan kalliba an nan kalliba bimitli man kallabna. Ya, masya Allah. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Hujan farfum. Alhamdulillah. Subhanallah. Ini niat surga ini. Hujan farfum. Kata Rasulullah, kalau satu benda dari surga saja, dia didatangkan ke bumi ini. Satu bumi semuanya harum dengan kedatangan dia. Satu benda dari surga. Kalah Ka semua farfum-farfum kita itu. Subhanallah. Ya. Lan yajidu mitla rihihi syai'an qat. Farfum yang turun itu berupa hujan. Tak pernah mereka cium ada seina itu har harumnya. Subhanallah. Thumma yakulukum ilama adatulakum min karamah. Kemudian Allah berkata, bangunlah. Sekarang pergilah kalian. Telah kusiapkan untuk kalian segala macam bentuk kemuliaan untuk kalian yang kusiapkan. Fakhudhu ma ishtahaitum ambil saja apa yang kalian mau. Fanati suqan, kami pun datang ke pasar. Qad bihil malaikah, yang telah dipenuhi oleh malaikat-malaikat. Ya, semua yang di pasar gratis ambil, gratis tak bayar. Ya, fihi ma lam tanduril uyunu. Semua kenikmatan di pasar tersebut tak pernah terlihat oleh mata. Indahnya, subhanallah. Ilamitlahi walam tas ma'il adzan dan telinga pun tak pernah mendengar segala macam suara-suara yang merdu di sana. Di sini ada pasar burung di dunia, indah-indah suara burungnya, ya, tapi tak seindah dengan pasar di surga. Ada suara karaoke itu, biduanita, binonita, ya, dangdut kadang macam-macam, tak seindah dengan suara-suara yang ada di pasar-pasar di surga. Subhanallah. Apapun yang didengarkan di sana semuanya indah. Walam yaktur ala al qulub tak pernah terbersit di hati. Semua keindahan dalam pasal tersebut. Kalau mau tahu masuklah nanti. Subhanallah. Kalau sekarang jangan dulu. Belajar dulu banyak banyak kita. Fayuhmalu ilayna, mash Dibawakan kepada kami apa yang kami mau. Leih saya ubah, wfihi walajustaroh. Tak ada di sana jual beli, itu pasar-pasar gratis, ambil saja. Subhanallah. Wfi dalikas suki yelqa ahlu jannah di bahuh mabzan di pasar itulah ahli surga bertemu satu sama lainnya, tempat berkumpul di sana. Pasar-pasar dunia kadang-kadang bau ikan, bau busuk. Subhanallah. Kadang-kadang menjerit-jerit orang pasar itu, hingar bingar, itulah pasar dunia. Ya, pasar surga tak ada seperti itu. Kadang-kadang pulang dari pasar bau ikan kita. Ya, masuk ke pasar ikan bau ikan, masuk ke pasar udang bau udang. Adapun di surga, ya, berjumpalah ahli surga satu sama lainnya. Fayuqbilur rajulu Zulman zilatir rafi'ati Fayalqaman man huwa duna. Bertemulah di sana setiap ahli surga, ada yang kedudukannya tinggi di surga, berjumpa dengan kedudukan yang di bawah. Ya. Apa fihim daniyyun dan tidak ada yang rendah di surga itu. Semuanya nikmat. Fayaruhu ma libas Ketika penduduk surga yang di bawah ini melihat pakaian yang dipakai oleh penduduk surga yang lebih tinggi daripadanya di atas, maka dia pun merasa terpana, terkagum-kagum, membuat dia minder. Subhanallah. Fa ma yan qadi akhiru hadithihi, belum lagi berakhir percakapan mereka. Hatta yata mazharah ahsan minhu. Tiba-tiba telah berubah pakaiannya, lebih indah dari sebelumnya. Subhanallah. Kenapa? Wa dalik an nahlain maghliyah adznan yahzunafiyah. Karena di surga tak boleh ada orang bersedih. Di dunia ini beli barang tu yang keluaran terbaru, ya, yang seri berapa sekarang tujuh, seri lapan, besok keluar yang sembilan, nangis dia. Subhanallah. Dunia ini ni tak ada yang indah. Kita bilang lu hebat kali ini ha. Sekarang dibuang orang, tak mau lagi orang. Subhanallah. Malu pun orang belinya. Ya, tak ada di dunia ini yang indah. Hari ini kita lihat naik mobil yang paling mewah, besok sudah dibuang orang. Subhanallah. Jadi kenikmatan di dunia ini kita bersedih padanya. Subhanallah. Sebentar ya, besok kita menangis. Semuanya tak ada yang abadi dan kekal kenikmatan di dunia ini. Subhanallah. Di surga tidak. Tak boleh ada orang bersedia di surga. Maka takkan akan dapat di surga orang menung-menung. Kenapa kau menung-menung? Banyak kali hutangku tak ada. Di surga tak ada itu. Tak ada orang menung-menung. Di sini aja yang banyak menung-menung. Kenapa kau diam-diam? Bersingkupan aku banyak utang. Surga tempatnya masya Masya Allah. Lain bagi tak boleh orang di sana bersedih, anya hazana fihah. Thummanan sarifu ilman azizina. Selepas pasar tersebut selesai, kami pun pulang ke rumah-rumah kami. Subhanallah. Fattalakana azwa Kami pun berjumpa dengan istri-istri kami di surga. Tak ada yang monogami, tak ada. Subhanallah. Semuanya poligami. Antum sabar aja ya biar sabar kan kini di dunia ini aja tak apa, sustriku Insya Allah di sana nanti sekarang tak apa lah bang kau seorang di dunia nanti di akhirat tak apa sabar aja di surga tak ada yang namanya monogami tidak ada tak ada sana kecemburuan di dunia ini pusing awak bawa sana bawa sini pening kepala tak dibawa lebih pening tapi bawa juga lah, walaupun pening pening sedikit Subhanallah. Surga tak ada kecemburuan. Makanya aman di sana. Antum di sini takut jangan. Nanti aja tunggu di surga. Yang takut. Subhanallah. Kemudian. Fatalakkan azwajuna fayaqulna marhaban wa ahlan. Mereka berkata selamat datang wahai suamiku. Lakor jituah, wainna bika minar jamali wa tibii. Akhbar mimma rafatnaale. Engkau pulang dengan wajah lebih tampan rupawan, dengan harum yang lebih dahsyat seksyani tak sama seperti engkau meninggalkan kami sebelumnya. La Akbar Ya, pulang mereka dari pasar bertambah cantik, bertambah elok, bertambah indah rupa suami-suami mereka, bertambah harum. Kita semakin ke depan semakin jelek wajah kita ini semakin tua ya, sudah mulai turun nuban ke bawah, ke jenggot subhanallah dahulu orang nengok ngences sekarang nengok sedih dia Dah tua kawan tu inilah urus dunia kita semakin ke depan, udahlah subhanallah, dulu cantik cerita semakin lama keriput-keriput dunia, tak enak dunia ini tapi macam mana boleh bilang sabarlah kita subhanallah Kemudian, fayaqulu maka berkatalah semua mereka, inna jalasna al hari ini kami baru duduk bermajlis dengan Allah Tuhan kami, berjumpa dengan Tuhan kami, Al-Jabbar Tuhan yang maha perkasa, wa an-naqaliba mithli ma inqalabna. Karena itulah wajar kami pulang kemari dengan keadaan seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Kita lanjutkan lagi. Habis waktunya. Subhanallah. Tak sempat lagi kita lanjutkan. Sabar aja lantum. Kita masih di dunia. Kita padakan sambil sini. InsyaAllah kita lanjutkan. Ini kesempatan yang akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.